بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجازة أما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولعسى ان الانسان لا في حسن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سرق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوهي إلي أن أجمع المال وعكم من التاجرين ولكن أوهي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يعفيك اليقين قال Jadi Alhamdulillah Tentang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita bersyukur kepada Allah Kerana kasih dan sayangnya Kerana rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah kumpulkan kita di sini Semata-mata Majlis untuk mengingati dan membesarkan Nama Allah subhanahu wa ta'ala Tentang yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala telah hantar kita di dunia ini dengan satu masa yang singkat saja 60 70 tahun dan setiap jiwa akan merasai satu kematian kullu nafsin za'iqatul maut wala nabluwukum bisharri wal khair fitnatun wa ilaina turja'un setiap jiwa akan merasai kematian dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji dengan satu ujian Fitnah di sini ialah ujian. Wa ilayna turja'un. Kenapa satu masa pasti kita akan kembali pada Allah. Ialah dunia tempat yang mana bukan untuk mengumpul segala kesenangan manusia. Dunia ialah bukan tempat untuk menunaikan segala keinginan kita. Dunia ialah tempat untuk kita menyempurnakan perintah Allah Ta'ala. Kenapa? Paginda s.a.w. telah beritahu, jika dunia ialah tempat macam mana kita dapat menyukakan Allah s.w.t. Dan dunia inilah bukan tempat untuk menunaikan segala keinginan kita. Keinginan kita tak akan dapat ditunaikan. Paginda s.a.w. bersabda, Laukana tid dunia, uh, Laukana libni'ad wadiyan min ma. Ah. Jika anak Adam tadi dia mempunyai dua kebun emas, Dua wadi daripada emas. Luasnya wadi tadi. Satu wadi luasnya 15 km persegi. Kalau dua wadi bermakna 30 km. Bukan 30 hekar. Bukan 30,000 hektar. 30,000... 30 km persegi. Luas tanah itu. Laukanan libnia dan wadi yang minmas. Jika anak Adam tadi mempunyai dua kebun emas. Dia tanam bukan keluar kelapa sawit. Dia tanam bukan keluar uh, getah tak. Getah tu dia kena proses lagi. Kadang dapat, kadang tak dapat. Kadang musim hujan tak dapat lagi hasil dia. Kadang harga dia rendah. Tak ada siapa nak menurut. Jika anak Adam tadi tanam dia pokok emas. Dalam kebun tu tanam dia pokok emas. Ibati rosalisan pasti mereka akan mencari kebun nombor tiga. Kebun nombor satu dah ada tak cukup kebun nombor dua, kebun nombor tiga, kebun nombor dua dah ada pun tak cukup juga akan cari kebun nombor tiga. Walla yam lau jauvanie Adam illatura hanya saja yang akan mengenyangkan perut anak Adam tak lain tak bukan ialah tanah. Tanah saja boleh kenyangkan perut kita. Ha, kat dunia ni tak ada makanan yang boleh kenyang kita. Kenyang sekejap, lepas tu kita nak lagi. Nafsu kita nak lagi. Tak ada tak boleh kenyang. Perut dia akan slender. Dia akan angkat tangan bila dulu dalam kubur. Sebab apa masa tu, tiga hari, tonton gali balik kubur tu, kita akan dapat si perut dah terborai. Laufa. wala yamla'u jawfa ibn adam illa turab hanya yang akan mengenyangkan perut anak adam ialah daripada tanah saja. Ini kenyang dia bila duduk dalam kubur. Kat dunia ni tak kenyang. Sebab dunia ni bukan tempat untuk memuaskan keinginan manusia. Tempat yang mana Allah Taala cipta kepada kita untuk memuaskan keinginannya ialah keinginan setiap orang dalam syurga. walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim walakum fiha ma tad'un bagi mereka bagi kamu apa yang kamu minta walakum fiha ma tashtahi bagi kamu apa yang kamu nak apa yang kamu sedi apa yang kamu inginkan dan bagi kamu apa yang kamu ingin kamu pinta nuzulan min ghafurir rahim kerana Pada hari itu kamu adalah tetamu kepada yang maha ghafur lagi rahim. Dunia akhirat ialah tempat untuk memuaskan keinginan, segala keinginan manusia. Dunia bukan tempat untuk menginginkan. Untuk menunaikan segala keinginan kita. Dan tak ada siapapun dalam dunia ini yang boleh menunaikan keinginan seseorang. Jadi sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala beritahu... Ada dua keinginan Turid Wa ana urid Satu keinginan kamu Satu keinginanku Wa la yakunu illa ma urid Pasti yang akan berlaku Ialah mengikut apa yang Daku inginkan Insallam tani fi ma urid Jika kamu serahkan Segala keinginanmu terhadap Apa yang daku inginkan Apa itu ka fi ma turid Daku akan sempurnakan segala keinginanmu. Wa inna za'ani fi ma'urid. Jika kamu tak anak. Atau kamu tak mahu menyempurnakan keinginanku. Ata'ab tuqafi ma'turid. Aku letihkan kamu terhadap apa yang kamu inginkan. Allah letihkan kita. Bila kita tak dapat nak tunai keinginan Allah. Maka Allah akan letihkan apa yang kita inginkan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan letihkan kamu terhadap apa yang kamu inginkan. Walaykumulamawrid. Sesungguhnya apa yang aku kendaki itulah pasti berlaku. Jadi dunia ialah tempat untuk menyempurnakan segala keinginan Allah Subhanahuwataala. Sebab itu baginda Rasulullah Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa orang yang dipanggil pintar, orang bijak? Siapa orang bijak? Saya kata orang bijak, bila dia ada PhD banyak kot, dia bijak lah. Atau dia ada satu kedai, dia boleh sampai dua kedai. Saya pernah satu jumpa satu orang professor, dia ada 36 PhD. Di Velo, di India. 36 PhD dia ada. Bukan sikit, 36 PhD. Last kali dia buat PhD kimia. Kher. Mananya Nabi SAW beritahu siapa orang cerdik, siapa orang bijak. Al-Qayyisu man dana nafsah Wa amila lima ba'dal mawt Al-Ajizu man ataba'awahu nafsahu Wa yatamanna ilallah Til amani Allahu Akbar Siapa itu orang cikgu dik? Iyalah Al-Qayyisu man dana nafsah Orang yang mana Dia menahan segala keinginan dia Orang yang boleh kawal Orang yang boleh kontrol Apa yang dia nak dan kehendaknya ialah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alaa. Al qais man dana orang yang mana yang ma, seorang yang mana dia boleh menahan segala keinginan dia. Dan keinginannya akan disadurkan hanya mengikut keinginan Allah taala saja. Awani orang segede, orang yang boleh ikut keinginan Allah taala. Kalau orang yang tak boleh, orang yang mengikut keinginannya Itu keinginan dia sendiri. Orang yang ceredek ialah orang yang mana dia dapat menahan segala keinginannya. Tahan. Keinginan dia ialah keinginan Allah Taala. Sebab itu dalam tablik kita kata. Orang yang berjaya itu ialah orang yang mana dia mengikut apa yang Allah mahu. Orang yang dapat taat perintah Allah dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu cara mudah kita. Dalam bahasa tabligh kita kata macam itulah siapa orang yang berjaya tu siapa orang bijak ialah orang yang mana dia orang yang dapat mentaati perintah Allah dengan cara baginda sallallahu alaihi wasallam bahasa mudah. Jadi orang itulah sahaja orang yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dan orang yang dan dia bersifat macam mana waamilal lima ba'dal maut yang membuat persiapan... sebelum datangnya maut. Orang yang mana Segala keinginan dia ialah keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan, dan yang membuat persiapan sebelum datangnya mau. Orang membuat persiapan. 60-70 tahun ialah dunia tempat untuk kita menyediakan persiapan kita. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mana dapat menundukkan segala keinginannya. Mengikut keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah para-para nabi. para-para anbiya alaihi musallatu wassalam dan apa yang diusahakan oleh nabi-nabi ialah membawa umatnya memandu umatnya membawa umatnya kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Taala membawa umatnya mendakwahkan umatnya menyediakan umatnya ialah menyediakan umatnya kepada apa yang diinginkan oleh Allah Taala itulah usaha nabi-nabi sebab itulah nabi-nabi dihantar Nabi-nabi telah dihantar oleh Allah Subhanahuwataala ialah untuk untuk mengajak umatnya, memesongkan segala keinginan umatnya kepada keinginan yang Allah hendaki. Nak pesongga? Itu nak pesong tu Maka nabi-nabi terpaksa berdentangan, berhadapan dengan mereka yang menentangnya. Ada golongan menentang, ada golongan yang tidak menentang. Jadi usaha nabi ialah untuk sampaikan. Kerja Nabi ialah untuk dakwahkan kepada. Kerja Nabi ialah untuk sampaikan dan dakwahkan, untuk sampaikan dan dakwahkan kepada umatnya. Jadi sebab itulah untuk sampaikan ini baginda seluruh Nabi-Nabi memberi masa untuk bersama dengan umatnya. Banyak masa dihabiskan bersama dengan umatnya, khususnya untuk orang yang beriman. Baginda bersama dengan mereka-mereka yang beriman. Dan juga bersama dengan menghabiskan masa untuk mengajak pada mereka yang bukan beriman. Tapi kebanyakan waktu, baginda bersama dengan mereka yang beriman. Sebab orang yang beriman, orang yang tak beriman, mereka tidak bersama baginda. Mereka menentang baginda. Cuma baginda menda'awahkan mereka kepada keinginan yang dikendaki oleh Allah sahaja. Keinginan. Maka jadi dengan mereka itu dengan masa mereka untuk mereka tidak lama, tapi masa bersama dengan mereka yang beriman tu, mereka yang beriman tu masa dia banyak, masa ya banyak bersama dengan orang yang beriman, bersama dengan sahabat membentuk jiwa sahabat, membentuk keimanan sahabat, menghabiskan masa dan begitu juga pada Musa alaihissalam mereka. Nabi Musa alaihissalam banyak cerita dia dengan Bani Israel. Dengan Firaun cerita dia sekejap aja. Dan selepas Firaun mati kena tenggelam dan Israel banyak kerenah lagi. Dan kebanyakan masa dihabiskan dengan Bani Israel. Masa orang, -orang beriman dah tu. Masa dia banyak dengan orang, -orang beriman tu. Faham? Musa alaihissalam, Firaun dah habis dah, tenggelam habis dah. Dakwah ada satu peringkat aja dakwah. jadi tak terima dan Allah buat keputusan Allah tenggelamkan Firaun. Selepas tu pun Allah bagi cerita Firaun kepada Musa alaihissalam dengan pengikutnya yang begitu kerenah. Orang yang beriman sesat pada fasin 40 tahun menyembah lagi patung, kembali murtad menyembah patung. Itu mereka yang telah beriman. Jadi so banyak masa nabi-nabi spend kan masa pada mereka yang beriman. Untuk bentuk iman tadi, untuk jaga iman mereka supaya kembali kekal, supaya kembali kepada taat. Setelah beriman, baginda, setelah beriman, Bani Israel telah beriman, telah melihat segala mukjizat Sembilan mukjizat yang ada pada hadap Musa al -Selah. Dan mukjizat yang kesembilan ialah tenggelamnya Fir'aun. Lepas tengah tengok mata lendir dia sendiri tu. Lepas tu dia boleh murtad lagi. Boleh mur murtad lagi. Boleh murtad lagi. 600 ribu. Pengikut hadat Musa alaihissalam Bila ditipu oleh syaitan. Hanya dengan satu patung. Yang disaluti emas. Patung yang buat daripada. Itu dibakar dan disalut emas. Emas tu sebenarnya emas. yang mana Bani Israel pinjam daripada uh, daripada Fir'aun dipanggil istiara mas tu dipinjang untuk perkahwinan anak-anak mereka dipinjam daripada Fir'aun lepas kahwin bagi balik tapi mas tu tak sempat diberi sebab Fir'aun telah hancur jadi mereka memiliki mas tu dengan sendiri sebab mas tu tak sempat bagi tapi mas tu dibakar dan, di, dan mas tu bila cair dah salut dah patung ...anak anak lembu, patung yang dipulak daripada itu... ...dan disadur dengan emas anak lembu dan keluar suara... ...dan mereka mengatakan, oh, ini Tuhan. Dan setelah mereka beriman. 600 ribu, 12 ribu saja yang sikal. Selain daripada 12 ribu itu, semua murtad. 600 ribu, 12 ribu saja yang kekal dengan keimanannya... 588 ribu lagi Semua murtad Jadi masa dibagi masa yang begitu banyak Sahabat Nabi SAW sahabat, Nabi SAW Membentuk sahabat-sahabat dengan begitu masa yang lama 13 tahun bersama Nabi SAW Untuk menanankan keimanan pada mereka yang beriman Jadi sebab itulah Da'wah Satu dua Satu da'wah iman satu dakwah Islam. Dakwah Islam untuk mereka yang bukan beriman. Aslim taslam, masuk Islam selamat. Aslimu taslamu. Eh semua kamu masuk Islamlah, kamu akan selamat. Itu dakwah Islam pada mereka yang bukan beriman. Dakwah iman, satu lagi dakwah iman untuk orang yang beriman tu sendiri. Dan so banyak masa diperuntukkan pada mereka yang beriman. Nak jaga iman dia, nak proses iman dia, nak nak uji iman dia, kena buat usaha atas iman dia. Jadi masa begitu banyak diperuntukkan untuk mereka yang beriman. Jadi dakwah iman, satu dakwah Islam, satu dakwah iman. Dakwah iman ialah untuk mereka yang beriman. Untuk orang beriman tersendiri, dakwah iman diperlukan untuk mereka yang beriman. Sebab itu pesanan takwa untuk orang beriman Allah pesan tiga kali. Tiga kali pesanan takwa untuk orang yang sudah ada iman dan amal soleh. Nak saya cakap bahu benda tu penting. Ya ila allazina amanu junahum fi ma taimu idza mattaqu wa amanu wa amilu solihat summat taqaw wa amilu summat taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. I eh, orang yang sudah mana dia telah beriman, telah beramal soleh, maka untuk orang yang beriman dan yang beramal soleh ini pesanan takwanya sebanyak tiga kali. Zamat takwah, wa amanu wa amilus salihat, summat takwah, wa amanu summat takwah, wa asanu. Wallahu yuhibbul muslimin walaupun ayat ini sebenarnya dikeluarkan untuk orang-orang yang sebelum ni yang telah melakukan perbuatan yang, yang perbuatan dosa dan mereka kembali bertaubat dan tak mengapa walaupun dia telah buat dosa tapi nak bagi pesan setelah beriman, setelah bertaubat daripada segala dosa-dosa dan sebelum ni maka setelah beriman kembali kepada Allah SWT dan iman itu harus dan dipertingkatkan takwa untuk orang yang beriman takwa tiga kali pesan takwa sekali cukup cukuplah kot. sebab itu pesanan takwa untuk khutbah jumaat adalah wajib ittaqallah ittaqallah ittaqallah pesanan takwa dan bagi syarat di khutbah ialah pesanannya takwa takwa untuk apa untuk mereka yang beriman Orang yang mana dalam hati dia telah ada iman, cuma tafsir takwa yang tiga-tiga ulama telah mentafsirkan berbeza. Satu takwa lain, takwa kedua lain, takwa ketiga lain. Takwa pertama ialah takwa apa maksudnya menghindarkan diri daripada sesuatu. Istiqiyat takwa, istiqoyat takwa, istiqaan, bahwat takyul. Jadi takwa apa maksud takwa? Taqwa pertama ialah menghindarkan diri daripada syirik. Orang beriman dia tak boleh dia tak boleh syirik terang-terang. Kena hindarkan syirik. Kena hindarkan daripada syirik. Perbuatan yang syirik. Bila syirik akan keluar. Bila baginda Sallallahu alaihi wasallam melakukan satu kerja yang mana baginda diutuskan. Bagus syirik keluar. Bila Nabi bebaskan dirinya daripada syirik? Bila Nabi buat usha, kul hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittabani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikeen. Dan bukanlah daku daripada gulungan mereka yang menyarikatkan Allah. Jadi syuraka. Syirik akan keluar daripada diri orang beriman dengan kerja baginda. Apa kerja baginda? Syirik yang pertama. Sebab saya tiga kali takwa. Takwa pertama hindarkan diri daripada syirik. Takwa kedua hindarkan diri daripada benda haram. Mahramat. Takwa ketiga, hindarkan diri daripada semua mahasiswa Allah. Tak ada apa selain daripada Allah, mahasiswa Allah. Takwa pertama ialah nak hindarkan diri daripada syirik. Syirik akan terbebas apabila kerja dijalankan. Selepas Nabi buat kerja, baru Nabi bebaskan dirinya daripada syirik. Apa kerja baginda? Apa usaha baginda? Kulazihis sabili. Ini jalan dia, ini jalan aku. Aduhu ilallah, aduhu ilallah. Aku mengajak manusia pada Allah. Anak <Sessizuk> dalam ad'u sudah adanya yang domer anak. Kalian meniuk Dalam ad'u dah ada dah anak sebagai domer murfu, menfasein. Tapi dikeluarnya domer anak sebagai domer murfu menfasein. Anak. Dalam ad'u dah ada-dah Kenapa pulaknya keluarkan anak? Sudah cukuplah dua kali diulang. Kenapa? Satu domir yang tersembunyi. Satu dikeluarkan pula-pulak domir pula. Mari ni pengganti diri. Domir tu pengganti diri. Dalam ad'u sudah dah ada anak. Tapi dikeluarkan anak. Selepas ad'u. Sebab nak bawa anak ini bersama anak ada gulungan yang mesti mengikut anak tu. Wah manis Maka kerja manis caba kerjanya sama dengan kerja ana tadi. Apa kerja ana? Itu apa kerja manis caba Kerja manis caba kerjanya sama dengan kerja anak. Aduh ilallah. Kerja manis caba sebab dihukum matu matu maleh di situ. Kalau orang belajar dihukum matu maleh. Hukum ma hukum maktuh sama dengan hukum maktuh alai. Ana maktuh alai. Manit taba'ani maktuh. Hukum maktuh sama dengan hukum maktuh alai. Apa kerja ana? Itulah kerja manit taba'ani. Jadi macam mana ana telah bebaskan dirinya daripada syirik. Maka untuk mengeluarkan manit taba'ani daripada syirik. Maka apa kerja manit taba'ani? Adu'u ilallah. Ajak manusia pada Allah. Besarkan Allah. Da'wah hari-hari. Bila kita kan? barulah benda-benda syirik akan keluar daripada diri kita. Daripada diri umat. Sebab da'wah keistimewaannya ialah untuk... Da'wah keistimewaannya ialah untuk membina iman. Dan untuk membina suasana. Terkis dan terzikir. mana iman, berni iman dengan iman ini dengan dakwah ini iman kita akan kuat dengan iman dengan dakwah ini iman kita akan kuat dengan dakwah ini suasana akan terbentuk sebab tu kita nak dakwah orang kita ajak daripada rumah kita buat rumah ke rumah dan kita buat TDI lah, DTA lah apa tu TDI lah dakwah, taqlim, dakwah taqlim dan istiqbal. Beti ayo orang kata sebab apa kita ajak orang daripada rumah kepada masjid sebab masjid itu suasana yang mana manusia boleh menerima dengan mudah dan mudah masuk pelajaran yang diajar sebab kalau duduk dalam tak duduk dalam suasana susah cakap agama di tempat sisi orang tak dengar ada cakap agama tu orang tak tengok orang duduk sekarang, duduk depan sisi mana dia tak dengar ah, cakap cakap saya dengar. Dekat di sini dia keluar sebelah ni. Maka dia mencari suasana. Ajak dia, pujuk dia, rayu dia. Datang ke masjid. Kita ada majlis. Bentuk suasana. Jadi dengan dakwah ini terbenanya suasana. Terzkir. Terzkir itu untuk bina suasana. Terkes itu untuk bina iman da'i itu sendiri. Jadi syirik akan keluar daripada diri umat. Apabila dakwah dijalankan. Sawa'un alaihim a'anzartahum an lam tumziruhum la yu'minun. Sama je lah. Alaihim ke atas mereka yang kamu sampaikan dakwah itu, peringatan itu. Sama je dia. Dengar ke sampai tak sampai. Tapi orang yang menyampaikan tak sama. Dalam ayat itu tak kata sawa'un alaikah. Sawa'un alaikum. Dalam ayat tu kata sawa'un alaihim. Sama ke atas mereka. So sama ke atas orang yang bagi dia. Jadi so, orang bagi itu iman dia akan bertambah. Orang yang bagi na'wah. Orang yang cakap. Allahu Akbar. Allah yang maha beslam. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan, Segala-galanya dikendalikan oleh Allah. Semua daripada Allah. Jadi dakwah yang disampaikan kekuatan kekuatan dakwah dakwannya dia hebat. Sebab itu bayi bila dia dilahirkan, mula-mula dia kena dengan dakwah dulu. Azan, bayi syariat dalam Islam bila bayi dilahirkan di azan di telinga kanan, di ikamat di telinga kiri. Azan telinga kanan, ikamat telinga kiri. Eh bayi itu tak tahu apa pun dengan dakwah tu. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Bayi tak sedar dan dia tak memahami kalimah ta'awuz itu. Tetapi kalimah da'wah itu memberi kesan. Sebab itu dalam riwayat Ibnu Daud kata lam yadhurruhu syai'a abada. Lam yadhurruhu lam yadhurru syai' lam yadhurru syaitan abada. Syaitan tak akan boleh memudaratkannya sampai bila-bila. Apa maksud syaitan tak boleh mudarakkannya? Maksudnya syaitan tak boleh mengkafirkannya dan memurtakannya. kudang riwayat disebut Abu Daud. Kalimah itu itu. Jadi soal orang yang lahirnya dengan kalimah azan. Sedangkan bayi yang mana lahir dia dengan bayi kecil itu tak faham lagi. Allah besar, Allahu Akbar, asyadu an la ilaha illallah, asyadu anna Muhammadullah, tak faham. Tapi kalimah itu Nabi kata beri keberkatan sehingga syaitan tak akan boleh mempengaruhinya sampai bila-bila. Sampai bila-bila apa maksud dia? Maksudnya dia tak akan dimurtadkan, dia tak akan keluar daripada Islam. Ikrim iman tu Nabi jamin tu dan Nabi jamin sebenar-benarnya. Sedangkan budak tu tak tahu. Ini budak yang tak tahu dekat kalimah iman dia boleh bagi kesan pada iman budak tu dan boleh hifazahkan iman budak kecil tu daripada mursad apatah kalimah iman yang disampaikan kalimah da'wah yang disampaikan oleh orang yang beriman tu sendiri Allah Maha Besar Allah kaya Allah yang menghidupkan Allah yang mematikan dia tak ada nampak pada zahir pada kalimah tu tapi kesan batin daripada kalimah tu memberi kesan impak yang begitu tinggi dalam kalimah dakwah jadi ciri akan keluar daripada diri kita bila dakwah sebab itulah dakwah kepada kalimah Orang kata dakwah dakwah apa dakwah kalimah nah apa itu dakwah kalimah dakwah kepada kebesaran Allah Dan Musa alaihissalam bila Firaun tanya ma rabbul alamin Umum bila nak dakwah apa nak dakwah? nak tanya siapa Tuhan mah rabbul alamin Siapa rabbul alamin nak cerita Tuhan tu macam mana Hadalah Musa dakwah Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma in kuntum mukinin Rabbus samawati wal ardh dialah ra yang mencipta tujuh petala langit dialah rab yang mencipta tujuh petala bumi Wahmabay Nahuma dan dialah Rabb yang mencipta diantara kedua-duanya. Bawah tu kesanlah Allah. Bila Fir'aun tanya Ma'robul Alamin, siapa Robul Alamin? Robus Samawati walat. Wahmabay Nahuma. Inkum tumukini. Fir'aun jawab balik. Kalimahulah ada atas tamiyoon. Eh kamu tak dengar tu? Makai P aja tu. Wah, kira ambo kata macam tu. Eh, dengar-dengar eh, dengar tu. Mengepik ambo tu. Eh, dengar-dengar dengar awak dengar, dengar, dak tu mengepik je Allah kuasa. Hari-hari Allah kuasa. Allah kuasa. Manusia tak ada kuasa. Mengepik je. Qala liman haula ala tastami'un Tak dengar tu, tak dengar kau tu mengepik je tu. Tastami'un, ada dengar jelah. Buat-buat macam tu tak dengar aja. Tapi bila diherdik macam tu, dakwah disampaikan oleh Fir'aun. Pada Musa, adat Musa al alaih s.a.w pada Fir'aun. Dakwah lagi. Walau orang marah pun dakwah lagi. Kemudian dakwah. Rabbukum warabbu abaikumul awwalin. Oh, dakwah lagi. Rabbukum warabbu abaikumul awwalin. Dialah rab kepada kamu dan dialah rab pada datik nenek kamu sebelum ni. Oh hebat ada Musa AS Allah cerita dalam surah syuara tapi dengan dakwah ni orang elejik manusia dia akan elejik kita pun elejik dengan dakwah Allah dakwah semata-mata dia sahabat sekejap lain dakwah je kita dia elejik dengan dakwah Ay, slow sikitlah lah Johan sangat kata kan slow sikit nak lawa semata-mata kamu ni Inna rasulakum allazi ursila ilaykum lamajnun Nabi bila mereka buat dakwah apa gelaran musuh nabi akan bagi pada nabi bila dia buat dakwah majnun orang gila tu wau bau gila tinggal anak bini Dulu suami dia pergi. ni bawa bini-bini sekali pun. Kena pergi juga ada sekarang. Seset. <laughs> Dulu dia pergi seorang empat puluh hari okeylah. Empat bulan okeylah. Ini bawa bini-bini bila suruh pergi juga. Mas Turan. Haa. Habis Inna Rasulakumul Lazi. Ursi la ilaikum la Sesungguhnya Rasul. Yang diutuskan pada kamu... Tak lain, tak bukan. Dia majnun. Itulah gelaran musuh. Gelaran mereka yang mana. Bila Nabi-Nabi sampaikan dakwah. Maka kaumnya akan menggelarkan Nabi itu majnun. Bila kata majnun? Dakwah tinggalkah? Tak, dakwah tak tinggal. Dakwah lagi. Oh, Musa alaihissalam, Dakwah semata-mata. Abah nak musa jawab. Allahu akbar. Inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun. Maka wa wala wallahu ah. Rabb al-mashriqi wal-maghribi. Ilah yang kamu kata tu dialah yang mencipta timur dan barat. Rabb al-mashriqi wal-maghribi, dialah yang mencipta timur dan dialah yang mencipta barat. Barat dan timur itu dalam genggamannya. Walaupun diherdek. Walaupun dikata. Walaupun dicemuh. dakwah disampaikan. Dalam bentuk dakwah itu kalimah. Da'wah kalimah adalah iman yakin. Jadi. Sebab itulah kita kena bagi masa hari-hari. Kita kena bagi masa hari-hari. Tuan-tuan yang mulia. Kitalah yang berhajat kepada iman kita sebab itu kita kena bagi dakwah hari-hari dakwah kalimah takwa yang pertama akan mengeluarkan umat daripada syirik ialah dengan dakwah takwa kedua ialah meninggalkan semua muharramat benda yang Allah tak suka muharramat benda-benda yang tak disukai munkarat Benda-benda yang mungkar. Benda-benda yang muharramat. Apa tujuan kita buat agama? Apa tujuan kita datang agama? Apa tujuan kita buat dakwah? Supaya agama datang dalam kehidupan kita. Bukan dakwah aja datang. Semua agama. Keseluruhan agama datang dalam hidup kita. Orang tanya Syekh Elia Rahmatullah. Apa tujuan kamu buat dakwah? Ihya'ub. Jami'i ma ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam eh ya jami'i ma ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam nak hidupkan semua yang perkara yang telah ditinggalkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam nak hidup balik semua jadi kulasahnya macam mana agama tu datang Macam mana benda yang mungkar itu terkeluar. Macam mana benda haram itu tak ada dalam diri kita. Tidak. Kalau kita tidak meninggalkan benda haram. Maka kalimah yang kita sampai. Dia tak akan beri kesan di dalam hati kita. Nabi kata. Nabi kata. La ilaha illallah. Senantiasa memberi manfaat kepada orang yang mengucapkan. Kecuali orang yang istighfar. Mak istighfar fuhu. Siapa istighfar Siapa yang ringan-ringankan tu? Kalimah la ilaha illallah. Da'wah la ilaha illallah. Mafhum la ilaha illallah. Senantiasa memberi manfaat pada orang yang mengucapkannya. Kecuali orang yang istighfar. Orang yang meringankannya. Sahabat tanya, mak istighfar pun siapa orang yang ringan-ringankan tu? Nabi kata, bila dia lihat maksiat... ...bila dia melihat maksiat... ...maka dia tidak menegah maksiat tersebut. Bila dia tengok benda haram, dia tak tegah. Dulu kita faham, bila tengok maksiat kita tak tegah, maksiat orang lain. Banyak lagi maksiat dalam diri kita. Kalau kita tak tegah dia... Makna kesan kalimah takkan ada dalam diri kita. Mu'amilat tak betul maksiat. Mu'asyarat tak betul maksiat. Akhlak tak betul maksiat. Masih lagi kita dalam agama. Kita mu'amilat tak betul. Janji tak betul dengan orang. Mu'amilat kita nega tak betul. Mu'asyarat kita tak betul. Mu'amilat kita tak betul. Akhlak kita tak betul. Itu semua tu menkarat tu. Negar orang tipu, hutang orang tak bayar, duit ada tak nak bayar. Itu maksiat tu. Jadi dulu kita faham bila maksiat dilakukan, maka kita tak cegah maksiat tu. Kok maksiat orang buat lah? Eh banyak lagi munkarat tau, banyak lagi maksiat dalam diri kita yang tak tertegak. iman, ibadat, muamalat, muasyarah akhlak itulah keseluruhan Islam. Jadi, semua muamalat kena betul, muasyarah kena betul, akhlak kena betul. Kalau tak betul, mengkarat tak terhindar dalam diri kita. Kita tipu, nego orang tipu, cakap bohong dengan Allah. Ni angkat tipu. Tanah bayar hutang. Akhlak kita masya-Allah Buka macam orang buat akhlak Orang orang tak buat dakwah lagi baik daripada akhlak kita Kita ingat hanya dengan sekadar dakwah itu dah cukup Sorry lah Jadi penting Takwa yang kedua umat ini kena datang Apa takwa kedua Untuk orang beriman Meninggalkan semua maksiat-maksiat Meninggalkan semua apa yang Allah tak nak dalam diri kita sejak kita bagi contoh mana ehsan dan barakatuhum dia bagi contoh dia raiwin satu orang dia minum maksudnya kalimah tak akan memberi kesan apabila kita melakukan benda yang opposite dengan kalimah kalimah kalimah dakwah kalimah yang kita sampaikan tak memberi kesan di hati apabila Perbuatan opposite dilakukan. Benda yang munafik, Benda yang di sebaliknya, Benda yang bertentangan dengan kalimah. Bila dilakukan. Maka kesan kalimah itu tak akan dapat menembusi dada kita. Kita tak boleh tembus dada kita. Sebagai contoh. Sekarang kita nak minum air teh. Air teh, cair. Sedap kan teh kan? Orang Arab, orang Pakistan. Orang India diminum teh panas. Kita sejuk sikit bahawa boleh minum suang-suang. Kalau teh panas nak diminum. Teh tu dia tak akan beri kesan. Bila kita membawa. Benda yang bertentangan dengan teh itu. Teh panas tadi, Apa dia? Ais. Jadi sebelum minum teh panas. Kita letak ais. Kat mulut kita. Kita kebaskan mulut kita dengan ais. Betul? Mulut kita kebas sekarang. Kita Kita buat. Kita minum teh panas. Teh itu rasa tak? Kesan teh panas tak akan ada di lidah kita. Sebab kita telah kebaskan mulut kita dengan ais. Sebab kita telah buat perbuatan yang opposite dengan panas tadi. Maka kesan kepanasan tak akan timbul pada lidah kita. Begitu juga. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kehangatan dakwah, kehangatan kalimah yang disampaikan tak akan dapat menembusi dada kita apabila banyaknya munkarat yang tak dapat kita hindarkan. Banyak lagi benda maksiat kita tak tinggal. Banyak lagi perkara-perkara yang mana kita tak betul. Maka, wa'ayasubillah kot-kot dengan benda tak betul tadi. Kesan la ilaha illallah. Maka ini untuk kita tenung. Kenapa aku da'wah ni lama dah? Ketika kesan dia tak ada lagilah. Maka lihatlah. Ada tak perbuatan yang bertentangan kalimah kita melakukannya. Itulah takwa yang kedua. Untuk mereka yang beriman. Laisa alalladhi na'amanu junahum fima ta'imu. Izmat takau satu dakwah. Wa amanu wa amil salihat summat meninggalkan semua benda yang tidak diingini oleh Allah. Takwa kedua. Wa amanu summat takau. Wa ahsanu dan takwa ketiga ialah menghindarkan diri daripada maksiwullah. Faniak paling payah sekali. Kami Haji Waq batas nak buang. Segala mahasiswa Allah, tu peringkat ketiga tu. Ini peringkat yang paling susah. Nak buang segala mahasiswa Allah, ni. Tak ada dah lain dalam hati kita. Hanya Allah aja. Yakin kita. Bulat kita. Penumpuan kita. Segala tawajuh kita. Semua tak ada apa dah. Semua mahasiswa Allah, Tak ada dah. Sampai satu peringkat Amal hak kita buat Dulu kita nak selesai masalah dengan amal tau Amal yang kita buat pun Kita kena nafikan juga Tak ada apa saya ni, tak ada apa tu Sebab itulah orang yang mengatakan dia Orang yang mengeluarkan dia daripada sifat Ananiah Sekarang kita boleh nafikan, tak apa Harta tak boleh buat apa Pangkat tak boleh buat apa Kerajaan tak boleh apa. Darjat tak boleh apa. Darjat orang pangkat orang, harta orang. Tak boleh buat apa kat kita. Kalau harta kita, eh hey, basikal buruk pun jadilah. Eh basikal buruk ni basikal saya. Ustaz. Hak saya. Nak buang saya tu. Nak buang aku tu. Takwa yang ketiga, nak buang segala apa. mak puas. Sudah masya-Allah waktu berat tu. Waktu kena ambil masa lama tu. Memang begitu lama. Si Abdul Haq tu masa kita kelas tauhid, bila kita buat takal kita Maulana Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaihi, nak masuk Allah nak masuk ta'addiz zikrullah dalam hati dia tu sembilan tahun dia usaha. Mana Abdul Qadir al rahmatullah, Sembilan tahun dia mujahadahnya dengan apa? 6 tahun dia buat, 3 tahun dia doa. 9 tahun. 3 tahun dia doa, bukan 3 minit dia doa. 3 tahun punya doa. Nak keluarkan segala maksiat Allah. Ini segala perkara yang sangat susah. Inilah yang kita nak hasil dalam kehidupan. Kita nak nafik semua sekali. Dulu ada masalah, okay sunat semah yang sunat hajat, hajat hajat terselesai. Eh hajat tu pun makhluk lah, ibadat bukan untuk hajat, ibadat untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil inam. Nak dapat ganjaran. Lillahi rabbil alamin. Inna sulati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billah. Sembah hajat bukan nak selesai masalah. Ada hajat, maya hajat nak selesai masalah. Selesai masalah. Masalah selesai. Masalah tu pun juga makhluk. Jadi so macam mana? Nak sembahyang hajat tu? Tak bolehkah? Tak. Kita kena letak sembahyang itu perintah. Bila kita buat dengan perintah. kau buat ni perintah Allah. Selesai tak selesai tak kira. Selesai ke tak selesaikan berjaya dua Aman yu'tila wa rasulih faqad faaza 'azima. Sapa Allah dan rasul, maka dia dah berjaya. Dia selesai masalah. Kau tak selesai, kau tak kira berjaya. Asalkan buat. Bila nak buat tu kena yakin bahawa itu perintahnya. Itu perintahnya. Sekarang, bila buat, tak selesai. Hmm, tinggal lah. Hmm, da'wah pun tak boleh selesai masalah juga. Tinggal lah da'wah. yang pun tak boleh selesai masalah. Hmm, tinggal lah semayang. Jadi umat akan jadi putus asa. Tak kita buat berdasarkan itu perintah. Tak kira selesai. Kau tak selesai. Sebab tu sahabat bila pergi perang, kena panah. Dia kata dia gagal. Tak. Lepas tu, warabil ka'bah. Demi Tuhan ka'bah. sudah berjaya. Sudah berjaya walaupun tombak telah menembusi dada dan beliau mati sebagai syahid. Walaupun tak dapat apa tapi dia berjaya. Sebab apa? Sebab perintah diletakkan di hadapan. Ini yang kita nak datang dalam kehidupan kita. Boleh insya-Allah tuan-tuan. Taqwa yang kita harus aksi. Semua benda haram kita kena tinggal mulai hari ini.